No mä tässä moi. Hei, voisitko auttaa nopea, kun mä oon nyt täällä Sovarissa? Ku... Missä on? No, Savituskopissa tietenkin. Tännehän mä lähdin. Niin, kun mulla on nyt tässä nämä molemmat, mistä me puhuttiin silloin. Tässä on nämä tummemmat, missä on tasainen väri ja sitten tämä kulutus. Niin kumpisus nyt on parempi, koska kyllähän nämä muuttuu niin paljon, nämä muodit tänkin kevään aikana taas. Käytä kulutuspuolta. <laughs> ja sitten, kun se toinen puoli on kans kulunut, niin sitten ne voi kääntää. No eikä näitä voi kääntää. No voihan, jos, jos sulla on kulutuspoli ylöspäin, ja sitten kun se alkaa sieltä esim. housun sisäpinnosta, varsinkin haarukasta kulumaa sisältäpäin, niin tota, sitten käännät. Hei. Hei, nyt opetun. otat vakavasti oikeasti, mulla on ihan hirveä kiire. No, niin, mutta sama homma. No mut auta tää, siis sun mielestä kulutus, mut miten sit noi taskut niinku... Miehen näkökulmasta, niin onko se jo out, että on matala vyötärö? Mä olin just menossa vessaan runkkaamaan, niin saan keskeltä tämmöisen. Mitä? Hok. No kai se nyt sen verran voi odottaa, eli onko matala vyötärö jo out, vai niinku, pitääkö se nousta jo vähän ylöspäin nyt tämän kevään aikana? Sano hei, kun sä tiedät näin niin hyvin. No ei vielä tämän kevään aikana, anna mennä matalalla vyötäröllä vielä. Mutta kun täällä olisi sellainen malli, missä olisi vähän korkeampi vyötärö, ja taskut olisi vähän alempana, ja vähän semmoinen kundimpi malli. Oot kuitenkin sen verran naisellinen mies, että tota, käytä sitä matalampaa hässäkkää. Ei mun ei pidä. Sarkkinen, saat Enkä se aamu, on pilapuhelussa. No voi. Mä on täällä Afrikan lähellä oikeasti lomalla. tämä on kallis puhelu. Ootko? <laughs> o. Hei, firma maksaa. Lähetä lasku tänne. Terveisiä vaan kaikille radion kuuntelijoille. <laughs>